Întrerup special în vulgar, am un singur dar Unde apar, băi, toți banii dispar Nu pot să zic că m-am întors, să, să revin puțin Mai vulgar decât un tocilar intim Mâna pus toți care vor, restu capușos, înapoi pe coridor Toți vor să devin un simplu alegător Da, mă grozește tot ce apare pe televizor N-am pasăm în nu fa fac temele. Am alergie la aceci, nu ruvenele. Nu dau din creci, n manele. Nu sunt bine crescut să respect pămbele. Tratăm ierburii nu pentru tratamente fine, oricine deține în duzine jointurile pline toți. Dor să predomine, să nu-i loc pentru toți Întorc când îi aud mă sufoc. Din asta nu fac bani în drag, bani, comori, teteres, toți ce din ca din turul. Plec, dar nu definitiv. Plec din difuzoare, cu următor, arde de nerăbdare. like that